اشتغال اینا ها لازم علمان دا سوی تی کتاب ختم شی دا تلوی تو دی او تا نپکی پیجنی تی گمتن دا کما شرح دا سنجای ساتا دا اصل کے دیتا سو مصنف ربید ابن مسعود ابن تاج الشریعہ تو اولاول متن ولي کو اولاول ته چولي کو يو متن ولي کو نام كه خود تنقيح الاصول تشفه تنقيح الاصول تنقيح سره مشهور ده ورو کاف سره نه تنکيه نه تنقيح تنقيح لازمقدر تواين ډير به پارچي کرن لې بہت شوید نو دو اول اول کتاب ولی که مطن نو شو بچاو دیشن فرسن ہے نو دو اول اول زور نو دو اول اول کتاب ولی که مطن با علم اصول فکا کے تنقیش چا تنقیش تنقیخل اصول تنقیخل اصول اور اگر لدن زینہ شروع کی گی تاستا بے بیا خود بسم الله الرحمن الرحيم اليه كم قال قال صباح اول خلاص بسم الله الرحمن الرحيم اليه يسعد الكلم الطيب اليه يسعد الكلم الطيب مما حمدا لقصولها مما شارع الشرع ما ولفروعها من قبول القبول نماء على ان جعل اصول الشريعه ممهد للمباني وقروها رقيقه الحواشي دقيقه المعاني ان دمك د ذاته اصل متن دغد لذيذنا شر صلى بسم الله الرحمن الرحيم اليه يسعد القلم الطيب دا چالی کلی، دا دی تاسو شرحیوی کوم د دا مصنف تا الله ابن مسعود ابن تاج شریح دا دی ایخ مطن ولی که بیا چی دا مطن دا ولی که نو دیتا اللہ تعالی دیر مقبولیت چک ورک نو دا با علماء با قیدہ ویلا د اللہ پزمانې کې زه دوه کو جن کې خلق با د درسن چکاوه پړاوه نو دی وای چې ما ډېر علما طالبان اولی دل چې اوبه پدی راتو او دی دی ا وې ساتو حل کوله کوشش وکاوه چې څنګه یې چې دا مونچو کو حل کو دا چکو حل لکه په دې باندې با صحیح پوی دل نا صحیح په دې باندې نو ده وی چه دی په بنیاد سرا ما دا کوشش وکا او علماؤ هم دا خواهش و چې دا ډیر زیات ګران دا او دینا فیدور با سل دا دا سی دی او با استل دا طول کسی برا درمی نو دی وجوحاتو پا بنابانے تا دی دی چوکا شرح وکا علماؤ دا التجاوه نا دے وئی چه ما دیخ پل کتاب تنقیح الاصول شرح ولی کلا نام د چا سرا توضیح چا سرا توضیح د خطبہ بتا سول زین شوری کو حامدن للہ تعالی اولا و ثانیا ولعنان صنائی علیه ثانیا کوئی نو اول ده چولی که تنقیح الاصول چه خود بمیدر تخکار رکره الیهی سعدل کلم الطیم او بیعی پخپل کتاب بانده شرح و کرلا ایغت اینام چکی خودو توضیح توضیح آبا در جنا خود بویمونگویو حامدا لله تعالی اولا و ثانیا و لعنانی تنائی الیهی ثانیا بیا پده داحن فی عالمو بیا پده توضیح بانده حاشیہ و لکلا تفتزانی سے فدیبانی چوہو لکلا حاشیہ و لکلا سے او تفتزانی سے چونکہ شافی المسلک تھا او اصولو کے ذن مونگا اختلافی مسلی دی نو مونگ مصنف و حنفی صاحب تنقیح و توزیل دی پو شوافیو رت کرائی او تفتزانی سے بیا پخپل حاشی تلویح کے دی اغنا جواب کولو چکے کوشش کئے نو بدی باندې بیا تفصلی نشه چولی کله تلویح تلویح اغه حاشیه وا خوغه حاشیه تخله دور مقبولیت ورکو او دنیا بهترین حاشیه د ولي کلا چې اغه حاشیه با قاعده طالب اليمان او علماو فراو کولا چې مې کووله نوغه اغه حاشیه د شرح یو قسم چواخست شکل واخست حالان کی د تلویح په حقیقت کې تشهيده حاشيه ده ځکه پوه شي مده معنی چې کوم وضاحت فارشای ولي کسيغه ته شرح وايي او په شرحي مده معنی چې یو شي ولي کسيغه ته جوته حاشيه نو بیا تفت ځانې ته په یېغه باندې حاشيه ولي کلا چې اوس دي شرح حیثیت اختیار کړای دا او نام یې او ته چکه خود تلویح بیا په دې باندې حسن چلپیدو او نور لوی لوی علما او ها حاشیه وکړی توشیح په نام سره بلا چې د پند حاشیه تاسو چکو مين سره په خلاص آجی. نو اوس دې کتاب پوزیشن دا تاسو اوس پتا سوم اول ابتدا د چانکو د تفتزانی شه خطبینو کو اول نه ابتدا بمون د چانکو تفتزانی شه خطبینکو د تلویح والنا بیا چې اغه نه خلاص شو بیا په ضمنه بیا په تفصیل باندې شوري کو د مصنف په شرح خطبه باندې توضیح باندې بیا چې اغه نه خلاص شو بیا بچا تذرمه هغه متن په خطبه ته تک ښه خبره وو ستاسو ګورو اوس متا سمون کې د وای دابه چا خطبه یې لا باندې تفصلی شي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي احكم بكتابه اصول الشريعه الغراء ورفع بخطابه فروع الحنيفيه الصمحه البيضاء حتى اضحك کلمته الباقیہ راسخة الاساسی شامخة البنا کشجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها فی السما اوقدا من مشکات السنت لقتباس انوارها و حاجا واوضح لإجماع الآراء على اقتفاع آثارها قياسا ومنهاجا حتى صادفت بحار العلوم والهدى تطلاق ومؤمواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا والصلاة على من ارسله لساطع الحجة معوانا وظهیرا وجعله لواضح المحجة سلطانا ونصیرا محمد المبعوث هدل للناس مبشرا ونزیرا وداعیا الى اللہ بی وصراجا منیرا ثم علاماً التزم بمقتبا اشارته الدلالة على طریق العرفان واعتصم فيها بما تواطر من نصوصه الظاهرة البیان واغتنم في شريف صاحته کرامة الاستصحاب والاستحصان من المهاجرین والانصار والذين تبعوهم باحسان پوپوښلو چې په پوپوښلو به ما مازواله مکدا واچو دې چې پوپوښلو او به زړه ها چې وی وی جمله الله واضح فائدې نه چې ازان نه هاي از ملګریانو یاد مونږ ته حال کې اول قوله چې دا بیان باندې غراند نه نه ان شاء الله مشکل ما نه کا خدای په اصل چې سوچو تاسو کا سوچ مونږ نه و تا او به ان شاء الله دونه په فایده چې یاره ادول دغه غنټه را چړي الحمدلله احکم بکتابه اصول الشریعه الغرره بی دا باپ بکتابی کتابی ہی کے با سببی ادا احکما لفضراغل ایدا احکما یحکمو احکام ہمانے دی چا سره گی اتقان سر اتقان یشی مضبوط کول دا شایم محکم کو یعنی چمی کو متقن میکو مضبوط میک اصول ته قهرغل ہے دیکھو تشریح بتا سنم کال دی اصول ته کی تشریح وایو اصول دادی اصل جمادہ اصل په لغت کې وایي ما یوب ثنا علیہ غیر ہوتا او بیا ابتنا عامدا ک ابتنا حسی او ک ابتنا شوی عقلی بیا په عرف کے دي ته په زمانی دی او قول ان شاء الله لذيذ تاسو ته کتاب متن کې چې دی ین توزیخه ور روانه بل لفظ د پکې شریعت شریعت شریعت دا فیکې مصطلحه کا او غیر دې دې ټول څه چدا ور عام شریعت چاته ما شرع الله لعباده اصل کې د دې الفاظ دی شریعت دین او ملت د یو شي او ده که فرق اعتباری دا چې کوم شاینو کې په اعتبار دی حیثیت سر فرق رادرو می نو دیتا بیا فرق اعتباری وائی دا یو احکامات الهیتی دی, دی وحی احکامات تی لده حیثیتنا چه دیتا دی اغروحانیت تگی پیاس لرون کی رادرو می او د دې شریعت ګذر نه ځانچکې سیراب کوي نو دې ته به شریعت توتوي من او منهاجه شرعه ګذر توتای ګذر نو دا احکامات الہیه لته حیثیتنا چا مقصد افشین د زلال د رحمت الہی هغه تجی دې هغه یاش لرون کی دی رحمت الہی حقوق وبوت دی ادي احکامات ترادمی اوزان و نثیراب کینو بیا دی احکامات مجموعی سچوتای شریعت شریعت او تغیط دین وای لدی حیثیتنا چې په دې سره عمل وکي دیبه الله تعالی چې کی بدلې ورکه ددان یتین ونا بیا دغه احکامات سچوتای کیږي ولدي حيثياتنا جدا أحكامات كم تي تم لأو وتكتبو تم لأو وتكتبو بها دي تا مقصد دادا چه دا ملت داي بها دا دي ملل قوم ندا يعني ازد تفقو چه دي معنى قوم چه اتفاق تانو دي وجنا دي تشوتا ي ملت مدره وارا يو شايد دي ملت او دي فيو حيثيات سرا چتا دی رحمت و ترادرمیتان و نا شیراب کئی بیاو تاچوائی ملت و آغا شریعت و آئی لدی حیثیتنا چھ پدی عمل و کئی یا کوم متفق متفیق سا بیا ملت و تاوائی آغا دین ور تاوائی چھ آغا دا ما کوم پا متفیق یا تم لاؤو و تکتبو بیا ملت و او لدی حیثیتنا چھ پدی باان عمل و کئی اللہ ترابت لے ور گئی تیاد مل لالقوم نا بیا بل دین بیا دیتا چھو تایی دین چھو خلق عمل پوکی بیا اللہ تعالی چکی نو دری وڑا یو شایدی فرق پکیتا چدا بل لفظ دا غررا غررا دا تاسو بار بار, بار وائیو دا تانیسو الاغر دا دا دی غررتن محفوظ دا غرر اصل کې اغبیات تو تایی فی جبحت الفرق فوقت دیر حم چاگا اسمانی دا دسپین نخی چلگئے اسمانی دا, دا بیا دا په استعاره باندې هر واضح معروف شيتا بیا چوتواي حرر فخر مبارک الاسم غرب اللقب کریم الجریشه شریف الناس یادونه شریکایي کوم چې وینا دا ته مثالی دي به حال چکه من تاسو په خوریه په پوي شوي پوسو توګورو دې جملے معنی واضح شوہ الحمدللہ اللہ دی اوزداد چیدال علی فلام جنسی دا یا استغراسی دا یا دی خارجی دا کسی دلتا نتیگی ندید وقت متقاضی دی معنی کی بطول رہی جن سے حمد یا ہر ہر فرد حمد یا فرد کامل دی حمد ثابت خاص الله لرا اغا اللہ ذات چیدو محکم گرد و لی دا محکم کری پا سبب دے خپل کتاب سرا اصول دے واضح شریعت دے واضح شریعت اصول یہ خپل کتاب سرا شگر سبب سرا چگر زولی دي مضبوط او متقن یہ چلی گر زولی جی پا پوی شروع ورفع بخطابی فروع الحنیفی السمح البیضا رفع وتشوالي فماني سر را درمي خطاب لفظ راغه له خطاب اصل كي مصدري معناوي لکتا استماع کړي وا وفصل خطاب هي ک خطاب معنا مصدري توجيه الكلام نحو الغير للافهام وفصل فلانه خطاب کوي يعني كلام متوجه کوي نور او تا شي خلق چي صفه کوي بیا دا نقل شوی چاته ال ما بهت تخاطب کی اپ کوم شي سره تخاطب کیږي نه اوس اصل کې خطاب خو توجيه الكلام غمانی مصدري توتې بیا خو دي کلام كلام ته هم چوي خطاب یا روې دي خو اوا خطاب دی کو او نو معنا مصدري لیکنس بیا خو دي ما بهت تخاطب ته چوتای خطاب حنیفيه دادي حنفنده حنف, نادا حنف حنیف حنف اصل کی اعویجاج فی رجل تاوتای چه پخفے کدا چه کوگوالای وندی چه کوگوالای پیچ بیا چه کمشی که مائلان وی مائل وی وطرف تای غتا چوتای حنیف ملت ابراہیما حنیفا چه دی باطلنا بالکل حق طرف تا چدا رنگ دا او چدا مائل نو حنیفیا پودلتا باپمانی رجیس دی رئی چه اغا آفرو چه اغا طرف مائل دی باطلنا حق تا رفت چلی ما ایل دی سمحاق مانی دی سهلہ آسان دیو جنہ دیتا سمونگ ملت کے افراد او تفریق او تشدد وغیرہ نستا انتہائی سهل دا او چدا آسان دا بیضا اغوازحتا یعنی سپنوالی پا مانی سرا چمکدار پڑکی دونده ورفع بخطابه او حمد ثابت تا اغ اللالرا یعنی الحمدللہ اللذی رفع بی خطابه چد بلند کریدا پا خطاب اخ پلسرا فروع الحنیفی اغ فروع دے ملت حنیفی سہلا بیدوا اغا تک سپین تک سپین سامو پخلاس نو حاصل کہ احکم اصول الشریع بکتابه ورفع فروع الملہ بخطابه نبیہ دیده فیدہ سروتلہ دیده فیدہ سروتلہ آداروتلہ حتی اضحط حتی اضحط کلمة الباقية راسخة الاساس شام ختل بنا تردی چوگر زدلا تردی چوگر زدلا کلمة باقية دی دو یعنی آگا کلمة توحید آگا چوگر زدلا راسخة الاساس مضبوط بنیاد والا شام ختل بنا او اچتو اچتو سانگو والا مزبوت بنیاد والا او اوچتو اوچتو زکه دې کلمې سویې مثال الله تعالی چا سرور ورکرای کشا جراتین طیبتن اصلها و فرعها ف او اغه شجره طیبین چہ مراد اغه کجوری بوټه بنیاد زوار او شانگی چہ اوچته دې میوه نا ګردو غبار نه کې کاند کېدل نشوي نه شي سره خلاص نو ګويه کې مقصد دا دی چې تمثيل لا او دا شریعت مثال اغه چا سره کجوري بوټي سره د کلمې طیبه چا ورکړای لکه ای بنیادونه مضبوطی شانږي او چته وي دا راندې دي بنیاد هم چا او دی کفر کلمہ هاکا شجرت خبیثت نشتثت من فوق الارض ما لها من قرر حنظل بودیون بس حتا اضحط کلمته الباقی تردی چه وگرد دلها کلمة باقید اللہ تعالی راسخة الاساس مزبوط بنياد والا شامخة البنا او اچتی بنا والا بنا ان شامخ ای عالی بل قل ذاته كشجرتين طيبتين اصلها ثابت وفرعها في السماء سر خلاص خبري کلاغان شج باباجي سو گزاره کیه ذات خبرې دي چې کومه درته وک نور به کيده ان شاء الله او قدا من مشکات السننه او قدا من مشکات السنة لقتباس انوارها سراجا وحاجا دیدی جملے وضاحت تو بیاب ادر تمانا ولا او قدا او قدا یوقدو ایقاد آتش افروختن اور بلول ناری موقدہ هغه اور چی آچی بلکڑے شوئی او قضا النار چې اورې شيبل بلک او قضا یوقيدو ایقا مشکات مشکات لفظ راغې مشکات اصل کې هغه کوږي غیر نافيزه توتای هغه تاکچا چې آر پار سورې ني کتا سوچ مخې به خلقو کورونو کې چې بلاولې دیوي بلاولې نو هغه دیوي څه به په دېواله کې یو تاکچا غنچوا جوړا کړې دی چو تا چوتای مشکات چوتای مشکات آر پار سورای نی کنی بیا خو مړی هوا پرس نه نه دالې طرف ته باندې دلته سورای جوړی لکه دی خلکو خل کو چوا اصل کې مشکات دی ته وتای القوه الغير النافذ بیا دال تا د دا مشکات په استعاره باندې غختل شوی دا لپاره چې لپار, لپار د خلی مبارک دی حضور صلی الله علیه وسلم مشکات السننه سنت اصل کې لغوي معنا طریق او عادت توتای من سنن سنت حسن یعنی ښه طریقې چکړه خو ریواجه چک جوړ کو فله اجرها وا اجر من عملا بها او په اصطلاح سنت چاته توتای تصویر دي ما صدره عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقریر په تقریری سنت تاسو باندې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شی لیدلای او نکیری نی پخړای به به تا چویلا تقریر ځکه نکیر کول پتو واجب و چې کوم شی بشریعت سر مطابق نه و د بولید او چې به په شنو ویل نو دا امصت چدا چدا دا لاچ نه جایست په دې خبره باندې مسر خلاص اوس اضافت د مشکات مطلق سنت تدالتا دا حالانکه سنت خو قولی غیر قولی ټول ته شامل دي او مشکات همون فم سره تعبیرو که او فم نخو اغا قولی اغووزی از سب خبر موسیقل دا دیو جناچی چونکه عام آقو آغا چکم دی احادیس آغا چخیدی قولی دی فعلی او تقریرات دا چلی کم دی نو اغتا ترجی چدا ورکره شبیده و دی خبر مانی موسیقل خلاس یا دی وجنا چه پدی باندي تي قولي سنتو په حجتي اتماني اتفاق دا او د نور کلا س نہ س خالکو خبري چدي کړي دا هم احتمال لري چې مشکات او بیا دي فهم حضور صلى الله عليه وسلم مبارک نا استعارن کو بلکې مطلق ذات کې حضور صلى الله عليه وسلم نه تشه کو استعار په ټولو اقسام سنت ته چې شي شامل او دا سراج وه حاج د سراج نه مراد الفاظ دي سنت دي او وه حاج دي منور دي پړه ک دن کې یعنی منطوقات دي دي منطوقات دي اوس بېمانه د عاشق اوس بېمانه د عاشق او ګور دهم الله تعالی کړي دي اقات کې زمير بچا تراجي الله تعالی ته جکې حرف عطف نه ده پکې راوړې اوس پیماناده شو چھے الحمدللہ اللہ دی احکم ابی کتابی ہی اور الحمدللہ اللہ دی او قد من مشکات سننا چھے طول تاریفونا ثابتی اغزات لرا چھے اغا بلکڑی دی دی اغا تاکچی دی سنتونا یعنی اغا خلی مبارکی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلمنا چھے او قد من مشکات سننا چھے بلکڑی سراجن و حاجن. اغا الزلکدن کے دیوا یعنی اغا سنت مبارکہ اغا سنت مبارکہ تجبیر زلکدن کے دیوے زرور کردی اس مصر پر خلاص اچھا اس پدا سے عبارت لگو الحمدللہ اللذی اوقد من مشکات سنہ سراجن وحاجن لقتباس انوارها اے لقتباس انوار تلکل کلمہ لپار دی اقتباس تی انواراتو دی دی کلمہ وليتصور انك دا قران دا موزيح احتجاجي كتاب الله وي وما ينطق عن الهوى انه هو الا وحي ي پس پماني پيس واوقد يعني الحمد لله الذي اوقد اوقد من مشكات السنه سراجا وهادا لاقتباس انوار تلك الكلمات لکتباسِ انوارِ تِلْكَ الْقَلِمَةِ لِبَاتِ کده کلمه باقی یعنی لِقُرَانِ انوارات منگ رخلو نو آبا پرنا دیچا کے رخلو سنت کے رخلو فدی خبرِ مصر خلاس شای جی بایوزو دفنگی بیر متوسط انداس کی چلی نبیر ورودی نبیر چلی احتدال پسند احتدال شای جی لاسم سالیدی کومې درته وکړ شي نو کړې نو ری کې درته څه مې ویلې بالکل تر ټنګ نه به تر ټنګ درته شي ا په وروسته خبرې ما یاد دي چې هم پر هر څه کولې ممو چې شالمین تا به وخته پاتې د ځکه کو کتابه پاتې را شالې او قدم مشکات السنا لاقتباس انوار هادرجن وحاجه واوضح لاجماع الاراء اوض ل اجائ اجما عظم او اتفاق توي او په استلا چې ب شي اتفاق كل مچتهی د تووسائي من اومتے محمدین ص الله عليه وصل في كل عثرین ال حکمن شر أون جمما آرا رارونی آرا ا اختفا با توی آثار اخر جاده نو توئ چې سر تل نخي چې پ او بل سر پس در اغا نخو نخو باننے چکے گی اسی دو نو او سے خبر آوازی حشو الحمدللہ اللذی اوضحا لی اجماع الارائی اوضحا لی او طول طارفنا اللہ لردی اغا اللہ ذاق چی اغا واضح کردہ لپارد اجماع دی آرائد دی امت علاق تفائی آثارہا خوب اغا اکتفا او تتبود اثارو دی سنتو کی چا چاکی اثارو دی سنتو کی سیا اغا سنت چکم دیدی ایج پرناکی با اغا رع علماء چکی کامیابی جوړی او اجماع بورنه چکی روباز و اوضح لی اجماع الارائی علا اکتفا نو و اوضح قیاسا و قياسا و منهاجا ذلك ذا طول قياسي علماء او فقهاء چدي مستنبت كړي او اوضح واوضح لاجماع الاراء قياسا ومنهاجا على اكتفاء اثار السنه على اكتفاء اثار السنه جرد دي خواندان دي علمنا چپلل سره اشاره او کلال چا لَمْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ نګورا څنګه براعت استهلال هغه پخپل کلام کې و ساته براعت استهلال مو چې تبیلې د ټکې چې پخطبې کې الفاظ استعمال کی چې هغه ورستو مقصود بانی چې وی وی نو اصول فقه کې چانه بهد کې کتاب الله نا سنت نا اجماع نا قیاس نا نو جر څ نه خواندانو د علم نا کې دې چلور ورالو ته په کې فضبه کې اشاره وکړه له هم کتاب الله احکم بکتابه هم سنت تا په پوي شوې هم مخصن اميم مشکاهي سننه او هم قیاسن وا منها فويصل کلا لاغان يو اچھا نو چې کلا دغه شایسو او دونې دین منتوازش کو حتا صادفت بحار العلوم والهدى تطلاتمو امواجا صادفتا خطاب سرا ومانیدی چا سرا وجدتا سرا لاقیتا سره دا غایه د لپار دی جمعی دی ایقاد او ایزاح دوارو مانیدا غایه اوس چکی مرتب کئی غایه چکی مرتب کئی تلاتم پیزنو چپو وحلو تاوتای چا تا چپو وحلو غدا پیزنو هدایت اراتو تاریکی سالی للمطلوب اغدو مانی ممید محشیانو دلته هغه ذکر کړی دې ضرورت طالبان دي حافظان دي شرطاضي ویلای نه سټو تخنن شرطاضي په کال چدور سره سره په ځنی دا اصول شاشي راځي له دا ده هم دې شاهد شا او شه دې طالب ایمان شرطاضي ته په ځای باندې اصول شاشي ځان سره وړي هغه هغه یې سره یو شي مخ کې و به بدل شي هغه شي وګد وګدب او یې په ګرانټی ته خپل سره سره په هم چې ده حتى صادفت بحار العلوم والهدى حتى وجدت بحار العلوم ويترديك من ذكرتا اغاد دريا دي علوم أو دي هداية تتلاتمو امواجا تسمو جونو شبي شكي وهي ولد قرانو دي حديثو علوم سنغ مقصدات كم زاليا علماء فرسي نسي شبي حتى صادفت بحار العلوم والهدى تتلاتمو قموا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج اقتباس اوه یوکه صنعت ولي شي تفزان په علم بلاغت څنګه کتاب لیکلې ها سره په خلاص مختصرمانی غني مطول غني شرح او وص طول مصنفين عادت فل خبره باندې جاری چې دوه کله حمد ذکر کی بیا صلوات هم ذکر کړي چونکه دا علوم به شریعت منتظری حضور صلی الله مبارک و آله مبارک بواسطه سرچدی راغلی دی نواده دی اهل لا چې موږ په ذات باندې دې لپاره د نزول رحمت دوا او غو موږ سو फायदा د ورکو ورکو الله تعالی خو دت چې عظمت او دت چې کوم شان ورکړی اغه ورکړی او په دې سره با مقصد د چ خپل پاکیزگی حاصلول وی او ځان به الله تعالی ته چی قرن وَسْوَلَا تُعَلَى مَنْ نُزُولِ الرَّحْمَتِ تِوِي فَأَغَذَاتْ بَانْدِي اَرْسَلَهُ جَعَلَّهَا أَغَذَاتْ اَسْتَوَلَيْدَ مِعْوَانًا وَظَهِيرًا دیر زیاد امداد کون کئے او دیر زیاد تعاون کون کئے دی مبالغی سیگی دی چرے سمو بیلی دی مراح وغیرہ شاید لِلْحُجَّةِ السَّاتِعَ للحجت الصاطعه لجين الماء الماء كل لجين والصلاه على من نزلت رحمه تبق ذات با باند ارسله استولى ده الله تعالى دلرا للصاطع الحجه اي للحجه الصاطعه ذي حجه الصاطعه بار استولى ده شيء معاونا وظهيرا كثير المعونه او كثير التعاون كونك دی حجت ساتعه میوان او ظهیر دا حجت ساتعه صدا الله تعالی دی انسانانو تا د انبیانو چ رستولي دا حجت دی دا چری حجت کني تاسو مو فازل کې چکل الله تعالی د ادم علیہ السلام شان ټول امت تر قیامت پورې دی می ګیو شرو می ګیو په شکل کې چکوروا سه او به ارواح مت کتابك الست بربکم قادو بلہ ونه مشمو کو سراوا ده کړي دا خو هغه وادي تکرار دي پر الله تعالی انبیاء رستولی اتمام حجت دي پر انبیاء چې رستولی چې انسان به دانوي چې خدای پاک هغه مانوي را نو یې در څی در لدار کو علامات در تراوڑ الله تعالی معجزات ور کړو شفاء سطر تعلیم در لدار کو هغه وادي در یاد کړا او بیا ته خبره نه فضعافا مضاعفا الاسلام بالي فضعافنا مضاعفا الاسلام بالي لهذا بل لله الحجه لا بالغه الله قام بحجت في انسان الله شرع سر حجته لني نسي ودي دي حجج كثير تعن كونك او تشكر رسول حضور صلى الله عليه وسلم مبارك زك تاج دي رسولو او دي چاو انبياء خاتم النبين لذا ذی دی ډیر زیات تعاون کومګه والصلاه علی من ارسله نزول رحمت فی بغزات باندې چې الله تعالی د رستاوله دا لصاطع الحجه ای للحجه الصاطعه معوانا وظهيرا وجعله لواضح الحجه سلطانن و نصيرا اگر زوال الله للمحجه الواضحه محجه غميز لار توتای شي بالکل سڑک ميزمي واضح حالات اغه دي فرائده چر استولاي صلفانا ونشيرا امدا كون كه اغه چدا علامن اوس بيان کوي والصلاه على من الى سوق محمد, محمد صلى الله عليه دقم د ابو وارو و یو سات که ترین دور کا مد ہوش ہوش دور کرے زماد جانان نوم دی محمد پوس پیوی دون چالتا روح و سرچسی پوش آس محمد نیل مبورو محمد نیل مبورو حدل ناسی چه دایت تخل قدی پارا مبشیرن و نذیر مبشیر حمدہ منن قدی پارا نذیر حمدہ مقصد دا دې چې گردانی کون کړي 파را وداعيا الى الله او الله طرف تا بلن قاعده عظيم مبلغ دا الى الله باذن هي دي الله کو ازن سرا و سراج اوس صحابه کرام رضوان الله تعالی عليهم اجمعين خپل جانونا مالونا دولتونا اولادونا او راحتونا عيشونا عشرتنا هر څه دی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دین دي دی د اقوالو دي د افعالو دي ذکردار دي د حرکتو سکناتو باندې چې قربان کړي وو نو یقینا طبعا هم دې لایک چې قربان دې هم موږ درود چکو او ایو په تبي دی حضور صلی الله علیه صلی الله ثم علاما بیا دی په هغه چا رحمت وی التضام بمقتضا اشارتی چیئی گا پجان لازم گرنل ہے دی اغا مقتضا دی اشاری دی حضور صلی اللہ علیہ السلام ولی اغا صفاوی لی کتاسو کے حاضرین دی غائبینو تا دعوت چکی ورسی او مقتضا دی اشاری دی حضور صلی اللہ علیہ السلام پجان لازم گردو علیہ وساش ہے الدلالتا علا طریق لعرفان رہنمائی دی لار دی معرفت کی دې معرفت لاري راهنمائي با باقي ماندہ خلکو ته چكې کوي او رسېږي واعتصم فيها او بیاي پدي طريق الارفان پدي دلالت کولو کې منګلي حقيقت ورزان نه خبره نه رسولې منګلي حقيقت ورې به ما من نصوصي الظاهره البيان په هغه متوافر نصوصو چې بالکل ظاهرته البيان او بیا صحابه کرامو دې پارا دا صحبت دا یو لوی غنیمت او صحابه کرام ته چې الله تعالی دا مرتبه دي صحابیت ورکړي دا دې چا دې وژنا صحبت تي وژنا وقتنا ما فيها وقتنا ما في, ما في دو غنیمت غاڼه في صحته الشريفه دا غا دربارې شریفه دي حضور صلی الله علیه وسلم کې ذ کرامت استصحاب دملګرتیه دا اعزاز دایو لوی غنیمت دچکاو غو ول استاحسان او د سوق صحابه کرام بیان کئ من المهاجرین والانصار نور همو لیکن چونکی زیاد جم غفیر به صحابه کرامو او چ غټ مشکلات اول اول تیر کړي واه مهاجرین انصار صحابه کرام او چ تیر کړي او زکیدا بیان کئ من المهاجرین والانصار یع وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ بیا تابعینو طبی تابعینو بیا تاسو منطق احادیث مبارکو او دی حضور صلی اللہ علیہ السلام قرد کاتا چر رسولی سونا پا مشکت سرا اگر هم دیدی لائد کی نو بیا تابعن فیغا باندی ویلا چې وَعَلَ الَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ فی ایغو خلقو باندی هم نزول رحمت وی چې هغه به ادي صحابه کرامو قابیداری کړی وا په خت طریقې سره او د نا حاصل صدا حاصل کردہ دین هغه به ما بات تا ما باد ول نور ما باته رسوله په پاتې ده ټول خلکو چې دی دین پر سوالو کې مقصد عملان قولا فعلا مالا دولتان څو طریقه سره پکې دخل ده فلي تولو قبرنا نور ندقي فولو خل په دې په پات نذول رحمت و بعضه فان علم الاصول الجامع بين المعقول والمنقول نافع في الوصول الى مدارك المحصول الى اخره هل تاسو پنځمي سبق او رقم ګران دا نه دا نه ان شاء الله به ګران کا پلا وخت طول کال کې به ګران ناراضي او درې بجې به ان شاء الله العزيز بیا سیواني حماسا وایي صحیح شو تمشبین ګان ټیمه نه سولیرځه ځکه مجبورۍ بل وحدات نست او مدرسي لترقنه د څوک نه دی صحیح شو دا ډیره ګرمینه ده کا دایمه ان شاء الله څه کوي؟ باهينه تباکيش بيان مینځ